Niinä päivynä tuli Johannes kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa, ja sanoi, Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle, sillä hän on se, josta profeetta Esajas puhuu sanoin. Huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Ja Johanneksella oli puku kamelin karvoista. Ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja. Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö. Ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja sattukeuksia tulevan kastelle hän sanoi heille, te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkää luulko saattavanne sanoa mielessänne. Onhan meidän isänä Abraham, sinä minä sanon teille että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Jo on kirvespantupuitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka tulee minun jäljessäni, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa isunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen, mutta tämä esteli häntä sanoen. Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivat aukenivat. Ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas, niin kuin kyhkysen ja laskeutuvan hänen päälleensä. Ja katso, taivasta kului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt."